Hallo meine Herren, du redt Jeschai Scheffer. Seit paar griest auf reddendicke bicher, a serie rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und beneit durch ein jidischen bicher zenter in amos massachusets. As ihr wilt leinen zusammen mitten vor leiner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 hat seit 8 seit 15 Honschach von dem Roman Vage von Jules March Seine deitsche Kleider der steifer komm der fein geschnittene epische Ramzug sie menig gesessen gut auf ihm als ob er wollt sich noch nicht ganz zugefein zu sei er hat sich gehalten in mein ausbrechende eiderlich seidische lange finger von der ham gehaltene neuen Eusknecken sei und es gelost Mirkin in Kümmen zum Wort. Mirkin hat sich gewendet zu ihm, wie zum größten jüdischen Fabrikan in der Stutt, wo es heute beschaffen, eine von den größten Textilfabriken in Land und beschäftigt tausendter, tausendter Arbeiter. Keine bei ihm, suchte so der Wissen, die Sibbe, verwusst, er lässt sich in seiner Fabrik an jüdischen Arbeiter. Mir können es auch gekümmen mit Jaschew sein mit ihm, was wir kommen tun in der Dosegur für jeden lebensneutigen Frage wegen einer eigenen Dampffabrik, wo soll helfen, eine rüberführende jüdische Wehbearbeiter von Handarbeit zu dampfen. Auf der ersten Frage hat der Fabrikant gar nicht aufgeändert. Er hat mir können nicht gelöst kommen zum Wort und gehaltene Nein verreden, da zählt mit riendige einzelheiten wegen der kolossaler arbeit vor sehr het aufgetun wegen der geschichte von sein fabrik wegen der katastrophe is vor sehr het durchgemar wegen die gefahrn vel re er het gehad euste stein wie vermol er het schon getrinken einer reis geschwemme zurück der bäuerbe hat er die Verdiensten seiner Kämen nicht zugeschrieben zu seinen eigenen Fähigkeiten, zu seinen eigenen Kochmisch, nur zu einer höcheren, mystischen, göttlichen Macht, wo es alles gelöst stehe und sich aufgegeben mit ihm, individuell. Oft, wie der Melech Dövid, wollte aufgestanden von Käfer und erzählt wegen seinem Hummes, wo sie er geführt mit den Plüsten. Dabei hat er psykem von keine doviztillen in jeden satz eingeflochten in eus geteilt der mehler doviztilem aus seine eigenen mochumes aus seine eigenen netschönes er war dabei from die augen verglotzt und mit arabonischen gesten den lange hofen sein bord sich geklebt dem puseer zeuge teilt nach soll zugeschnitten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 Mirkin hat gerät mit der weitegdicken Flamme, wo seine letzte Erfahrungen in Lodz, sein Leben zwischen den Uren mit jüdischen Weber, haben er rausgerufen bei ihm. Er hat gerät wegen dem Teuturteil, wo es hängt auf die jüdischen Massen, wegen dem, wo sie er während er rausgestübt mit Chüßler machten, wegen Überlosen sei beim mittelaltischen Handstuhl, weil er sie sollen in einem Untergang mit ihm sein. Er hat gerät wegen der Risches von Fremde und der Gleichgültigkeit von der Eigene, wegen dem Verbrech, wo es mit Wilbergein gegen eine Masse, nur der Farbe, weil es sie belangt, zum selben Volk, wo es sei, der Fabrikant. Er hat gerät wegen der Neutigkeit, unzuknippende jüdische Massen in dem Gang von größten Weltleben, wegen der Reuschleppenseite vom Mittelalter, ein rein weben sei mit dem modernen leben sie erdaffen fairn arteil von der arbeitende schaffende weltkraft und der gethanen und nicht überbleiben in dem geußtigen jidischen schmutzigen häus wie die welt willens halten wes mir wollen dort kapieren um er wir werd uns eiskeiren mit dem allgemeinen schmutz Der größere Fabrikant hat sich ja zugehört und nicht zugehört zu Mirkens Reit. Ja zugehört sich, weil es sehr toll ist, als innen wenig dort ein Herz hat ihm ja etwas umgerührt. Und nicht zugehört sich, weil er hat Mäure gehabt zuzugeben, als es interessiert ihm, dass er so eine Stafel geben soll, eine konkrete Schiefe, aufdecken die Kurden oder sich mit etwas, was engagieren kann, Unser Bot als genietter solcher gewolt vorläufig eus meiden. Er hat abgewendet mirkinen mit eus meidende Werte. No er geitchen geht hat er sich verneigt mit der sizische Hawaii. Es durch fallitne Geschäft zu so wären Fabrik hatte. Jeder je tot liebte seiner Ballabus versiert zu arbeiten bei seinem Stüb, als keiner soll im Kandienstuben. Mir sind ein Bnei Malochim, hat er zugeschmeichelt. Mir können nicht sein, kann schlafen und Fußverkehr tun mit dem Schabes. Meile, mir sind ein Jechidim, mir sind ein Gezwungen dazu. Geben mir sich eine Neize. Wie weit wir kommen, benutzen wir sich mit dem Schabeskoll. Mein Fuß steckt noch nicht in die Fabriker ein Schabes, für ein Million nicht. und ihr hab noch nicht ausgegreift a brief oder a depeschen schapes mag es sich hamblin in eutris aber doch weiß ihr als ihr bündisch nordenig mein feld arbeits schapes mir wollt neug anders nicht gekontext existieren a welt firme der weltmark hängt doch da fin aber a ganze jüdische eide wer ken nimmt den reiß auf sich nein nein junger mann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 treuer geworden bei der Frage. Er hat gesucht mit der Stimme, in welcher mir gingen und erfüllt die Tragödie von verlorenen Büchern. Ihr meint, es ist nicht in meiner Fabrik, als ich komme zu tun in ihr, wo ich will. Nein, nein, es ist nicht in meiner Fabrik, es ist in der Inspektorsfabrik. Ich bin der Schwarze Neger, Wo es aber darf nur tun, meine Arbeit und schweigen. Das ist der Pfarr, weil ihr seid einer allein. Die jüdischen Massen sind die Aräusgesteußene, die Übergebliebene. Der jüdische Fabrikant befindet sich noch in einer ärgerlichen Lage. Der läuft mir zu sagen, der jüdische Fabrikant und jüdische Arbeitermassen ist wie ein Dazweigel in der Erde reingestochen ohne Wurzel. Ihr seid doch Elm. Und wie eure Energie soll nicht sein, schäferisch, weil sie als verschritten wären, verparasitisch, exploatatorisch, der Fahrt, weil ihr steht einer allein. Durch dem hat ihr keine Kraft nicht. Die Dose gewährt, so eine gewähnliche Spiegel ist in der Macke hereingestochen, denn Frau Balkans Eidelpunem ist flitzenbleich geworden. Die lange, ausgekämpfte Hohen von seinem Boot haben umgehend zu zittern,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 was halten sie häufig in dem schwachen, wohlgedicken Bein, dicken Kerbe. Der Fabrikant hat eine längere Zeit gekügt mit einem durchdringlichen Blick auf Mirkinen. Der oberste Delikator-Liebseine hat sich verkrimmt, wie in einer Gremasse zu weinen, in Nord-Ukentet. Efscher hat ihr Recht, gewiss hat ihr Recht. Es ist sich nicht bewusst so vorzustellen. Mein Lage, die Lage von einem jüdischen Fabrikant, ist noch tausend Mülleriger wie die Lage von der herausgestoßenen Massen. Seisene Massen, wir sind Einzelne. Ihr seht meinen Tisch, wie er steht bei der Wand. Die Fenster von meinem Kabinett sind er verhackt mit eisernen Loden. Ich sitze bei Tug, bei elektrischem Licht. Das ist nicht der Fall, was ich aber so feinde so. Nur der Fall, weil ich auf Möre, als in einem schönen Tug, soll mir nicht in den Rücken eine Keule reinfliehen, hinter einem Rumpf im Häuf durch den Fenster. Ja, ich sitze mit dem Rücken zu dem Häuf von meiner Fabrik, von meinem Stuhl, wo sich ein Wolfsgebäude, und ich habe Meure, als von hinten soll mich Feier nicht schießen. Ich bin gewesen, auch nur einmal bei Smittreschbücher. Mein Vater ist gewesen, ein Agent von der Fabrik. Und ich habe sich ein Wolf gearbeitet. oif gebaut eine von de gräste textilfabriken in lamb in der welt mit gornisch nahm mit meine finne finger england git mir maschinen als gradient noise of my world amerke und ägypten flax ju reind ju reus wachsest du ich nähme reus tausend der umglückliche peurim o neert von de dörfe wo sine verurteil so hingen Und ich gebe sie eine Beschäftigung. Ich schicke euch Reisende über alle Eckenwelt und alle Winkeler. Ich habe für unsere Leben aufgegeben die Merk von Sibir, von Turkestan, von Bukhara und bringe zusammen englische Maschinen, amerikanische Flachs und peulische Hände. Ich begleite eine halbe Medina mit Händen, Schluff gezeigt. Mit Gurnisch habe ich es gemacht. nur mit meinen Ärgern und ich sitz du wie ein Verbrecher. Ich hab moire ein Röstergen auf dem Häuf von meiner Fabrik, was ich hab geboit. In Kaum, der Wege sich unter Begleitung johamol ein Röstergen. Der fiel ich den Blick nur auf mir, wie ich wollte gewinnah gar nicht erräuben. Bus bin ich. Ich bin doch allein ein Gefangener, ein Gefangener in meinem eigenen Stut, ein Gefangener zwischen den Menschen, für welcher ich sei und schneide Bräut, sucht, konnt ihr mir eine Neid zu geben? Jo, ruft euch Mirke mit Feier, nehmt zu in eurer Fabrik euch jüdische Arbeiter, seitens der Lein, seitens der Lein, kriecht euch zusammen mit den jüdischen Massen auf dem Weltweg, durch eure Macht, er täusend der jüdische Spruches gekommen und knippen in leiben von der madine und durch daim in dem welt bleiben oh nervstört ihr sind allein am klaffen die meure ist ständig der schar von parten seid mir meure vom bord der dreiste leid mit alle oder starb mit alle er hat genug dreistkeit in mut er hat von sich allein eine Reise zu klettern auf der Leiter. Mit einem Ellenbeugnis hat er sich ein Weg ausgekommt zwischen Sonne. Verwusstet ihr er nicht, den Mut und die Dreistigkeit mit einer ausgestreckten Hand euren Brüder zu helfen, eine Reise zu kriegen auf dem Weltweg, wo ihr er steht? Jüdische Arbeiter schmeichelt mit seinem Eideler Lipp der Fabrikant. Jüdische Arbeiter schmachelt er noch einmal ironisch. Und mit dem bin ich ja sicher. Mir dachte sich, als wenn ich heute jüdische Arbeiter bei mir in der Fabrik wollte der erste Stoch im Rücken gekümmen von der jüdischen Messe. Der Pfarrer wollte es aber nicht gewinnen, kein jüdischer Stoch. Ihr versteht, nur es wollte gewinnen, ein Klassenstoch. Die Welt steht im Kampf, aber die Keulen von Drößen, vor welchen ihr erschreckt sich, sondern bestimmt nicht bloß vom Fabrikant, noch euch vom Jid. Was ist der Chilik, mein junger Freund, von wo es von einem Hand zu kommen und wo sie bezweckt? Ja, es ist ja, Herr Chilik, und ihr weißt es ganz gut. Der Stoch von jüdischen Arbeit hat wohl gewinnt bestimmt bloß vom Fabrikant. Der Ziel von der Keul ist aber ein Herz von ganzem jüdischen Volk.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 Mit den Zehen wollen wir sich hereinbeißen und umhalten sich in den Gang von der Welt. Wir wollen sich nicht los und zurückstoßen über Gruppen in einem schmutzigen jüdischen Häuf. Wir wollen leben, zu ihr wird ins Jahr zuhelfen, zu nicht, Laharres, alle unsere Sonnen, sade äußern dicke, sade in wenig dicke. Wir wollen sich mitrappen auf dem Wogen, auf alle Felder, wie es wird ihr gnall lassen in den fabriken auf dem feld sa du beim sa ergezamm beschwo as so leicht der mirch sich nicht untergeben die jüdische volksmassen haben sich aufgehabt zum leben und sei wellen leben trotz allen allem hat mirch neu geschreien mit feuer dem fabrikant hat interessiert und amosiert mirchens jugendlichen brenn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 Und wie vor sein Eigenliebe hat ihm nicht verstellte Augen, hat er doch der Sein die Nacktkeit, in welcher er steht, in Ort mit Eimut erfüllt, an allergische Treurigkeit und an Bänkschaft, noch an Glauben, in einer Sache, wie es hat der jünger Mann, wo es jetzt geht neben ihm. Und wo es wird sein, als die Welt wird eigentlich nicht zulassen, hat der Fabrikant gefragt mit einem behaltenen Hachenschmeichel in seinen weichen Lippen,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 Sie haben ihn genervt und es ist ihm euch nicht gefallen, mirkins schmeichele dabei. Dem Schmeld da fiel der hinter seinen Rücken a viele durch der verhakte Fenster von seinem Kabinett, wo scheint der reuß zu ihm von der Fabrik durch der Wand da durch. Nur a Feind, das ist doch bald genug sein. Mehr vielen später verändigen unser Schmiss. Will der mit Jung gegen Sabirochow? Er wird umbuste sein. Dennoch wollen wir verändigen unser Schmiss. Escher wird sich etwas los machen und hört ungeklinkend in seinem privaten Telefon. Es hat sich bewiesen ein heuer Schlachtschitz am Uge Pune mit einem Monokoll in der Neug, welchen der Fabrikant hat gehalten speziell für Repräsentanzzwecken. Bekennt sich, du sei Rabbi Zaritsky, unser Sub-Internet, sogt der Fabrikant in einer gleichgängigen Ton und nimmt dabei ein Papier von seinem Tisch und grobt ein Sein Puhnen mit ihm. »Panich Rabie, ihr wird das so gut sein, weisen unser Besucher Savio Ruchov. Alles Dinge wird er versteht sich nicht kommen sehen, sogt der Fabrikant mit einem selbstzufriedenen Schmeichel, wo sie hört, wie er Husset geschonken dem Rabie, er raus nimmt dich Sein Puhnen von dem Papier.«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 Kapitel 8 Der eiserne Stut. Ebber greußn flachen Scheiter lückt eus gespreit a Stut. Der Mittelpunkt ist der breiter Platz, wo es holden se geuft die große Keumen Türms von de Eidens. Oh im senne die Gassen, lange, umheimliche. Nicht kan Brettel grins, nicht kan Kinderstim, nicht kan weiblicher Schoten.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 Filderg hat dreyer kochmalener kahrbelgeruch von bleichheiser erreus. Kein menschliche stimmen hehren sich nicht in der riesiger puster stot. Der Fahrer ist da ganzer cholol, vernommen mit unmenschliche stimmen von ungesehene kaiis, wo stein erge zu gefangene in steigen. Aber ständig umheimlich ticktack otmen.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 wir Kinder spielen und zerfiern sei in Erde wohin mir badarf a 500 heure kesseltürms als ja wird de stut folgt bei foind gewei von östlerische nicht die weltliche eisenem pruem wo schooten mit kaitene lungen und bewegen sich mit eiserne hand und fies zuerst hat man mir kennen bewissen die motoren uppteilung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 und du und dort auf der Hallechten mit der Tropen des Reis der Habt. Von dem Motorenkorridor zu der Größe Weberhalles haben sich Gezeugen verworfen über die Belges lederne Paskes und ungetriebene Webmaschinen. Die eiserne Brühen sind gestanden, die Fell erhofft, Gezeugen von sich mit seiner inner wenigsten und Trößen, Und man hat gekonnt sehen, dem ganzen Gebäude von seinem delikaten Mechanismus, seine metallene Sprungnieren, dem Geweb von seinem Nervensystem. Stuhlende und rotene Muskeln haben sich gezeugt von einem verbogenen Herz und haben ungefähr mit den Bewegungen von dem Evrim. Und Evrim haben sich gehabt wie Menschen, nur mit verzehnfachten Tätigkeitsmöglichkeiten. Von Zeit zu Zeit hat er so ein umhäutiger Maschinenkörper ausgezogen wie auf Kommande mit einer vollen, langsamen Bewegung eisernen Ohren mit sehnlichen Finger. Fingern. Als an jeden Fingernügel hat er gehangen ein kaum unsehnlicher, delikater Häkel, mit welchem er aufgehakt hat, mit dem umhäufertigen Fodenstrom,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 Der Mensch, was ist gestanden neben ihm, ist nur gewähnt, sein Bediener, da er ihn aufzuhalten wie ein Obgott. Wie kohend ist, haben die bleichen Mädchen gehaltene neuen Zutrücken und Spülers beim Wohlessen von den Maschinen smogen, geholfen von Knippen auf dem, was ist zufällig übergerissen geworden durch den Gang von den Maschinen komplizierten Mechanismen. Vor ihr, vor der Maschinen, ist gestanden ihr Köln-Gödel, der Meister, welcher nur von Zeit zu Zeit mit der Ehrenskeit von der Beute gleichgemacht dem Fach, kontrolliert als Schreifung, aufgewischt mit einem Tuch wie eine getreue Mutter, dem Eilschweiß, wo es ausgesetzt hat er von der Maschine verborgen, oder einen strengen Blick geworfen zu der Kölnte, zu der Mädel, wo es ihm bedient, zu sie sieht, tut ihre Arbeit beschleimt. Also haben sich gezeugt die eisernen, unheimlichen Körpers, wo es bei Streben läuft von Metallern, gedehren, über Halles und Halles, Stocken und Stocken, heiser und heiser. Eins nach dem anderen sind es ja gestanden, wie ausgemustierte Soldaten, und wenn mirken oder sehen, wie die mechanischen, beschäftigen, strecken einseitig, Laut der Kommande seier der eisernen Ohrens ist immer scheudert durchgegangen über die Beine. Der Mensch, der Arbeiter, ist gewähnt nur die teute Maschine. Die Maschine, der Mensch, in allen Abteilungen hat er gesehen, wie eisene Finger führen, nur ist die äderle, komplizierte menschliche Arbeit. Und der Mensch steht nur, neben der Maschine kann er sie zu bedienen.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 hatte ich abzuschmehlende Käume mit den Augen zu der Kappen herrlich offen drin. Der Foden zieht sich auch durch durch ein Feierl, und allein wird er nicht verbrennt. Eufens haben geflackert wie gehörnendecke Feiern und begossen mit reute, flammendecke Licht, menschliche Peine und glanzendecke von Schweiß ausgeschmierte, nackte Leib. Menschen haben nicht den Weg zu gehen, und von den brennendigen Gehennen und Eisenschleppers haben mit der kaltigen Kocheln auch aufgelöst eiserne Ohrens in Feierereien und gehabt mit seiner zwangigen Hände einen gelindigen Stang, welcher gespritzt mit Funkenzungen zugetrogen sei zur Werkstelle, auch um welchen die eilglanzdicke Menschenleiber haben wie Milben geklebt sich. In den Bleihäisen hat er gesehen, wie die Strömen leidend kommen nun, herein, sie gießen sich von den Weihäisen und werfen sich kaskadisch wie fallendige Teichen in die unheimlichen Kalachballis, in die Kochmaltunnen und von dort wickeln sie sich alleine raus und gehen zu den Trinkenhäusern, kriechen in die Pressmaschinen,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 was ja net von de chemische Stoffen wartet sie gewon bezeugen mit an unnatürliche bleuigkeit eingeschrumpfen wie sie wollten gewöhn gemacht aus demselben Stoff wo sie leiden de leiber von de gutsche arbeite seine gewebt sprinkelt mit kreuzspritzen bei gossen mit da metallenen schweiß wie glehende gewärmt haben sie aus gesehen bei de flamme de geeusens bei de kochelde gehänges wie nüchtig sind die Badin-Mädler gestanden herum wie fleißige, arbeitsame Spulermaschinen und Weiburms. Mirken hat sich gedacht, als er ist verwugelt geworden in einer fantastischen Verküchef der Stadt, wo es leben österliche Brühen, tausende Menschenlebens und Energies, Verstand und Gefühle, sondern durch ein Küchefspruch eräuscht genug geworden Von und leibt die campus und hineinspritzt geworden in teute eisens der solche eisens vom ohrens finger augen und sechro und tun menschliche arbeit und der mensch steht aber steiner der leben sei der machshef ist dort jener schidischer jidel versetzt mit dem rücken zu der wand von seinem biowe bei der eisenverhakte lodens beleuchten nur mit elektrische licht in eine ständige Möre, also soll nicht etwas kommen, zu fliehen zu ihm von hinten. Er beweist sich keinem und ist auf der lichtige Schein, als Möre von Gäulem, wo sie es allein geschaffen. Und zu dem, Mechaschiv, ist er gekommen zu beten von seinen Brüdern, nach nah dem Leib, menschlichen Herzen. zie er aus von seien des Chais in bloßes herein in nahe Maschinen. Nichtig und klein, Einzel und verleuern hat gar ausgesehen der Mensch inna wenig bei der Maschinen. Bald aber hat er der seiende Mensch in seiner ganzer Kraft und Bedeitung. Von der Käume ist unser geschnitten Pfeifen also gekümmene Schufe und Obleisung von allen Tieren und Teuren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 es sind nicht mehr kein wattetliche leiber kränkliche bloje eingeschrumpene von der bleichreise räus milbenfiguren von der gießerei es ist der strom vom menschlichen koer und willen er nehmt liegt die möglichkeit von allem varim ist als geschaffen und näher hat dir allem zu befehlen mit seinem willne schlagen die motoren drehen sich pasques über rede Ziehen euch die teute Mechanismen in seinen blindigen, knochenlichen Ohrens, heben die Schlepphackens mit seinen zwangenen Händen das Eisen von dem Feier. Und als er will, sind das Besäulungs-Maschinen, mechanische Barmenens, und das ganze geschäftige Spiel, was der Machaschefer dort ausgetragen, zerfällt sich wie ein Kinderspiel. daß er der Römmeser lebedeiger, beweglicher, denkendiger Keuer mit Wilm-Baschonke, mit einer Schumme eingeteilt. Er hat die Muskulierung wegen der eingeheuketen Körpers von den jüdischen Weiberarbeitern. Er hat sie gesehen, sitzen wie Gefangene, Eingewebte im Fach von ausgespannten Bäumen. Also er wird bei Gurmdicke fliegen in Spinnennetzen und, und sei entgegengestellt dem Koyach, wo soll sich bei Wissen vor seinen Augen. Sein Herz ist eingeschnurrt geworden aus Rachmunes. Minuten sei vergessen und es hat sich ihm ausgedacht, als nicht nur Bläusch, die jüdische Webers von Lodz sitzen dort zum Untergang, verurteilte bei seinen Webstuhlen, nur das ganze jüdische Volk ist mit sei gefangen. Orten die Weibfachen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 der grüne Wald, die fleißende Teichen, in euch die große stumme Maschinen. Sei haben zu befehlen über de Motoren, über die Märkte, geworns feisende Gießereien, über de eiderle Webereien, über de Spinnereien, als belang zu sei. Vor uns haben sie übergelost die nacktecke, heskedicke Gas auf jener Seite toya. Das Herz ist im aufgefressen geworden von Kine und mehr wie früher noch hat ihm ungenehm der Willen mit allen Kuscheln hereinzuflechten in unser Leben und in dem Weltkäuer. Als Mirken ist auch eingekommen zum Fabrikant, sich mit ihm gesegnet, hat er ihn wieder getroffen, wie das frühere Kümel sitzen hinter seinem großen Schreibtisch. Erstens ist Mirken aufgefahren durch das elektrische Licht und in der Nacht was herrscht in sein kabinett er hat es gurnisch freier bemerkt der luden seine vermarkt mit eiserne stangen und sein pun im beleuchten von dem grinen elektrischen ba scheine hat ungenem a paar mit kolier seine augen seine gesessen noch tiefernde augenlächer wie das freierde kimool und seine gewein euch gekehrt mit seiner sein dicker seid in ihm Der Fabrikant hat ihm aufgenommen mit der Weichschmeichelle auf sein halbverkrimmter Lieb, glätten die Gesicht mit der Eider der Hand über der Bord, hat sich mir keinen Ausgewiesen, als er sieht gegen ihn nicht kein Mensch, nur eine besamistische Persönlichkeit. Er kieschefmacher als solcher, was hat gelöst, der Geulung gehen in Gang und er hat mehr jetzt, als er soll nicht gehen zu ihm. Und mit seiner ganzen Mächtigkeit hat er herausgeriefen, zu sich ein Rachmones gefiel, wie mir viel zu einem Mensch, wo es drückt, ein verborgener Unglück. Nachdem Weroth sich noch gefragt bei Mirkinen wegen dem Eindruck von seinem Besuch und seiner Fabrikstuhe, hat er sich zu ihm umgeriefen. Ich habe sich durch die Zeit, wo Sie hat Besuch meine Fabrik übergelegt. Ich habe ständig gemeint, als der Jied ist so etwas Höheres verschaffen geworden, wie zu sein am Maschuris bei einer Maschine. Ich habe gemeint, als jeder geht, ist eine eigene Maschine allein. Ihr versteht mich, nur no, eure Werte haben mich nicht gelöst ohne einen Eindruck. In unseren Fabriken, wo wir es geschaffen haben, ist es unmöglich, durchzuführen, euren Plan. Es hängt nicht in den Zug. Wir sind euch nicht mehr wie Badiner von Maschinen. Herr Klall, Ich bin aber gereizt, sich zu verinteressieren, wegen einer speziellen Fabrik, wo es aber schaffen wäre, euch schließlich für jüdische Arbeiter mit Schabbesruh-Tacke, wenn ihr oder euer Futter, wirtschaften dem neidigen Kapital dazu. Ich kann auch jetzt nicht sagen, unter wo es für ein paar Dinge gehen, durch die Bedarfe, während euch gearbeitet, der Plan und Seidat, Nur no, wenn euer Futter sich will verinteressieren mit der Saar-Ingen, bin ich bereit zu schenken dazu meine Erfahrungen und meine Energie. Und ich hoffe, Mirkin hat die Begeisterung nicht gelöst im Endigen. Er hat ungehabt, den Fabrikants Hand und mit glanzenden Augen, wie er wohl durch seine Rettung ausgerufen hat. Papisch wird sich gewiss verinteressieren. Ich kann ihn und er wird beschaffen, Ihr weißt, was das heißt. Ihr weißt, wir werden ungeschlossen in einem Keuer von der Welt. Kapitel 9 Von Sohn zum Vater Nach demselben Morgen hat er geschrieben zu seinem Vater, Papischke, In einem Minute von mir schießt, habe ich dich beleidigt. In einem Minute von einem Unfall, was dein Tag hat herausgerufen bei mir. Ab pups es ein momentaler adorga indiquer oi flamendiker roisspruch geng de tu mit deurende ge eigewebte gefielen wo sie seinen übergegeben durch jerusche fin deures in mein blut pappeschke verges ob de kannst es as nisch denk nisch und um dei metz its dich bei dir wenn alles für sich gescheint dort in peterburg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 Jedes Täubele hat mir eus gewesen wie a Berg, wo steite mein Weg, ta viel Fahrt desekones. Weg klein und nischdig seid es halt so ich bei mir. Duß, was es hat sich mehr amol gedacht, als du sini Dent von der Karrette, in welchem mein Lebensweg läuft. Nein, Papiška, ich kann es unrufen jetzt beim Nommen, un Herz klappen. Und bleich oder rot werden ich bin nicht bei es und nicht gut auf dir über deinem schritt was die hast gemacht also hat der wader bedarf sein ohne se zannen was gehört der roen bleus mit dir ich kann es mit der rein gewissen ohne jeder leidenschaft nur bleus mit der natürlichen drang seien dich klikler wünschen dir das beste bei beinschrift Und dasselbe gilt euch für jene Person. Ich versichere dich, dass die Gefühlen, wo sich auch ständig vermogen zu ihr, sind ein Gewinn von der Eidelste und Reinste, wo sich auch gekommen, gefunden in mir. Und so ist es euch jetzt. Ich verstehe, als es wird ihr sein, sehr unangenehm zu sehen, mein Puhnen. Als nicht, wollte ich sich geeilt, kein Päderberg, und ihr gezogen dem Kuhwett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 als das Gefühl der proste natürlicher Instinkt von Mann zu Weib, wo es die Natur hat beschenken damit, jedes Leben, ist verschlossen von mir auf alle Eibigkeiten. Als sie liebt meine mutterlose Kindheit oder zu lieb ein anderes, als sie über ein Unvergangener sind, liegt das ständige Klul auf mir, wo es bindet mir die Hände und die Füße, zieht eine blindheitliche aber mein herz in losten stürzt zu zu de strahlen von menschlicher freid wen nun bin ich geweihnt zum teu bifumol hab ich zugewandert hart zu st. grenitz und wenn ich hab nicht gemacht den letzten schritt ist es ist nicht geweihnt erfahr weil es hat mich hab es sorge gezeugen in leben rein nur puset euch gemeiner pardones euch kindischer schwachheit und beharrlichkeit Ich bin ich gesungen ich kann es offen suchen im um schreien der welt rein ich bin gesund ich fühle es mehr ich bin voll mit leidenschaft freid ich vernem die allen johansen von fließender freid mein hart meine nerven meine instinkten und gefühlen vibrieren zittern neu grauen sich aber der berührung mit menschlichen leiben ich bin voll mit energie und schaffenslust ich wollt dacht sich welten gekonnt überkehren ja jetzt sehe ich as ich bin kein gewein und ich bin gesund geboren seifuter wie offen ich bin mit dir in mein gesund hab ich gefunden dort wo ich hab gefunden dem inhalt für mein leben der idee für mein sein dem stoff für mein schaffensweisen schaff seit 15 heimschach seit 16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 For reddende Gebete an Isaia Schäfer. Ach, schönem Dank. Thanks for listening.